Fata din soc de Hans Christian Andersen Era odată un băiețaș care a răcit. Se jucase pe afară și se udase pe picioare, dar nimeni nu pricepea cum și unde, fiindcă pe jos era uscat și nu ploua. Mama s-a dezbrăcat, l-a pus în pat și a aprins amovarul, ca să-i facă o ceașcă de ceai din soc Fiindcă ceaiul încălzește Chiar atunci a venit și bătrânul care locuia sus Tocmai sub acoperiș Bătrânul nu avea nici nevastă, nici copii Dar erau dragi copii și știa o mulțime de povești Și era o plăcere să-l asculți. Așa, acum să bei ceaiul, băiețelul mamei și după aceea poate că ai să auzi o poveste Da, numai să-mi aduc aminte de vreuna pe care n-am mai spus-o Dar spuneți-mi unde s-a udat pe picioare băiatul? Nu știu și nu înțeleg deloc ce poate să fie Îmi spui o poveste ți o spune, dar mai întâi vreau să știu ceva Poți tu să-mi spui cât e de adânc canalul de pe strada unde e școala? Până la glezne, dar ca să ajungă până la glezne trebuie să mă duc unde mai adânc Bun, acum am aflat unde te-ai udat pe picioare, nu-i așa? Desigur că vrei să-ți spun o poveste Dar nu mai știu niciuna nouă Atunci fă una acum Mama zice că dumneata poți să faci o poveste din orice Și știi povești despre toate lucrurile din lume da, dar poveștile făcute așa nu-s mare lucru Poveștile frumoase vin singure și îmi bat în frunte și îmi spun Uite că am sosit Și acum nu bate niciuna? Mama a răs, a pus flori de soc în ceai și a turnat apa clocotită Haide, spune-mi o poveste, te rog Da, numai să fie vreuna Poveștile astea fac mofturi și nu vor să vie decât atunci când au ele poftă Da, ia stai puțin Uite una chiar aici E în ceainic. Băiețașul s-a uitat la ceainic și deodată Capacul a început să se ridice și s-a ridicat tot mai tare și din ceainic au ieșit florile de soc, albe și proaspete și și-au întins în toate părțile crenguțele. Era acum o tufă mare de soc, un copăcel întreg și crengile lui se întindeau până deasupra patului și dădeau perdeluțele patului într-o parte. În mijlocul copăcelului, pe o creangă, și dea o băbuță cu o îmbrăcăminte ciudată Verde ca și frunzele socului Și tivită cu flori de soc mari, albe Nu se putea desluși bine dacă era stofă Sau chiar frunze și flori Cum o cheamă? Romanii și gregii cei vechi îi ziceau driadă Dar noi acum nu mai știm ce înseamnă asta La țară îi se zice mătușica din soc acesta e un nume mai potrivit pentru ea Și acum uite de la copac și ascultă Tot așa era odată un soc înflorit În ograda unei căsuțe sărmane La umbra lui ședeau într-o zi cu soare Doi bătrâni Era un marinar bătrân Bătrân și cu nevastă sa bătrână Bătrână și ea Erau străbunice acum Și în curând Aveau să serveze nunta de aur, dar nu și-aduceau bine minte ziua. Mătușica din soc ședea în copac și era tot așa de bucuroasă ca și ei. Eu știu când e nunta voastră de aur," spunea Mătușica, dar cei doi bătrâni nu auzeau, fiindcă vorbeau de vremea de altă dată." Îți aduce aminte când eram copii și ne jucam pe aici? Tot în ograda asta în care suntem acum? Odată ne-am apucat să facem o grădină și am înfipt în pământ o mulțime de crenguțe. Da, da. Mi-aduc aminte foarte, foarte bine. Am udat crenguțele și una din ele s-a prins. Era o crenguță de soc și a crescut mare s-a făcut socul sub care stăm noi acum Da, și colo în colț era o putină cu apă Și eu făcusem o corabie din scândurele și îi dădusem drumul pe apă n am mai trecut mult și am plecat și eu pe mare cu o corabie adevărată Da, da, da, da, mai întâi am fost amândoi la școală. Și ne suiam în turn, ținându-ne de mână Și ne uitam la corabile mari Da, și după aceea am plecat și eu și am umblat câțiva ani prin lume Da, da, da. Și cât n-am mai plâns eu După plecarea ta Credeam că ai murit și ai ajuns În fundul mării De câte ori nu m-am sculat noaptea Și nu m-am uitat De unde bate vântul Și dacă tu nu vii Vântul bătea Și tu nu mai veneai Într-o zi mi-am duc aminte că ploua cu găleata. Tocmai venise gunoierul la casa unde slujeam. Și eu dădusem căldarea cu gunoi și stăteam acum în poartă. Deodată a trecut postațiu, s-a oprit și mi-a dat o scrisoare. Era de la tine. Mult mai umblase scrisoarea asta până să ajungă la mine. Am desfăcut-o repede. Și-am început să o citesc. De bucurie și râdeam și plângeam. Scriai acolo că ești prin țările calde pe unde crește cafeaua. Ce țări minunate trebuie să fie! Și mai spuneai multe, multe lucruri în scrisoare și eu citeam și stăteam în ploaie cu căldarea de gunoi lângă mine. Deodată mai ia cineva de mijloc? Da, și ai dat aceluia o palmă, ca a văzut televerzi. verzi Ei, Da, da, da, da, de unde era să știu că tu erai? Venise și odată cu scrisoarea si era astea de chipes, și de frumos hi, hi. Ai luat-i acum, acum Avea în buzunar o basma galbenă și o pălărie nouă Erai foarte, foarte dichisit Doamne, și ce vreme păcătoasă era Și cum mai plua Și după aceea ne-am luat Ți-aduce aminte? Și pe urmă a venit băiatul cel din tâi Și după el Maria Și Iacob Și Petru Și Ion Și Cristian Da, da, și toți au crescut Și s-au făcut mari și toți vrednici și copiii lor au avut și ei copii și acum vedem pe copiii copiilor noștri. Dar ea zi, zi, când ne-am cunoscut noi, nu era cam tot pe vremea asta? Da, chiar azi e nunta de aur, a spus mătușica din soc și și-a întins capul printre cei doi bătrâni, dar ei au crezut că e o vecină care a venit să-i firitisească. S-au uitat unul la altul și s-au luat de mână ca pe vremuri și după aceea au venit copiii și nepoții, fiindcă ei știau că azi e nunta de aur și îi felicitaseră pe bătrâni diste dimineață, dar bătrânii uitaseră. Ei își aduceau aminte mai bine de lucruri întâmplate din ioară decât de cele întâmplate Acum, de curând, socul răspândea mireasmă și soarele care tocmai scăpăta spre sfințit, îi bătea pe bătrân drept în față și amândoi erau roșii la obraz. Nepotul cel mai tânăr a început să joace împrejurul lor și le-a spus că astă seară are să fie petrecere mare, au să mănânce cartofi prejiți. Și mătușica din soc a dat din cap în copac și a strigat și ea cu ceilalți la oaltă. URA! Dar păi asta n-a fost poveste. Poate nu fi fost. Dar să vedem ce spune mătușica din soc. Nu, n-a fost poveste. Acum vine povestea. Poveștile cele mai minunate ies din viața de toate zilele. Uite așa cum a ieșit copățelul meu din cainic. Și l-a ridicat pe băesaj din pat Și l-a luat în brațe Și ramurile socului s-au boltit deasupra lor Așa că ei erau acum ca într-un boschet Și copacul și-a luat zborul și i-a dus departe Mătușica din soc s-a schimbat deodată într-o fetiță drăgălașă. Dar hainele erau tot din stofa aceea verde cu flori albe, din care fusese și hainele mătușicăi. La piept aveau o floare adevărată de soc, și în părul ei galben și cârlionțat o conună de flori de soc. Ochii îi erau albaștri. O! Era atât de gingașă fetița S-au sărutat și acum erau amândoi de o vârstă Și aveau aceleași bucurii Au ieșit din boschet ținându-se de mână Și au intrat într-o grădină frumoasă Lângă o bajiște era legat de un țăruș bastonul tati Față de copii bastonul prindea viață când se așezau călare pe el, măciulia se preschimba într-un cap de cal cu o coamă lungă și neagră Îi creșteau deodată patru picioare subțiri și vânjoase și bastonul se prefăcea într-un cal voinic și iute Au încălecat și au pornit în galop în prejurul pajiștii Ne ducem de departe de parte. Ne ducem la conacul unde am fost anul trecut. Și alergau, alergau împrejurul pajiștii și fetița, care, după cum știm, nu era alta decât mătușica din soc, striga. Uite, acum suntem la țară. Vezi căsuța aceea cu spatele cuptorului, care iese din zid ca un om mare cât toate zilele. Alături e un soc și uite și cocoșul care umblă prin ogradă și scurmă și când găsește ceva, cheamă găinile să le dea și lor. Ia uite de la el cum se mai fudulește! Acum am ajuns la biserică. E așezată pe deal printre stejar bătrâni și unul e pe jumătate uscat. Iată-ne acum la fierărie. Focul arde și fierarii bat fierul cu ciocanul și scânteile sar în toate părțile. Și acum, hai de la conac! Și tot ce spunea fetița, care dacă călare pe baston în spatele băiețașului, se întâmpla chiar așa. Băiețașul vedea tot ce spunea ea. Și totuși alergau numai de jur împrejurul pașiștii. Pe urmă s-au jucat și au făcut o grădină în țărână și ea și-a scos din păr câteva flori de soc și le-a sădit în pământ și din flori au crescut tulpinițe. Așa cum crescuseră și din crânguțele pe care le sădiseră cei doi bătrâni de care am vorbit adineauri. S-au luat apoi de mână, așa cum se luaseră și bătrânii când erau copii. Dar nu s-au urcat sus în tur ca să vadă marea. Fetița l-a luat de mijloc pe băițaș și amândoi s-au ridicat în văzduh și au zburat peste câmpii și păduri și ape. Și a fost primăvară. Și a fost vară. Și după aceea toamnă și iarnă și mii și mii de chipuri și locuri s-au oglindit în ochii și în inima băiețașului. Și fetița îi spunea, Ce vezi acum? N-ai să uiți niciodată." Socul înflorit răspândea mereu mireasma lui dulce și băiețașul vedea jos trandafir și faci tineri, dar socul mirosea cel mai tare, fiindcă florile lui erau chiar pe pieptul fetiței și el își rezema capul pe pieptul ei. E frumos pe aici primăvara! Erau acum într-o pădure de faci. Prin poieni erau degeței și trifoi. O, oh, de-ar fi mereu primăvară în pădurea de faci plină de miresme! E minunat pe aici vara! Erau acum pe lângă un castel din vremurile vechi. Zidurile roșcate și metereizele se oglindeau într-un lac pe care pluteau lebede. Pe câmp se legănau holdele, flor roșii și galbene creșteau pe marginea apei. Pe garduri vii se cățărau iedera și rochița rândunelei. Seara, luna se ridica rotundă și mare, și fânul adunat pe câmp mirosea frumos. Asta nu se uită niciodată. E minunat pe aici, toamna!" spuse fetița și cerul era încă o dată pe atâta de adânc și de albastru și pădurea se colorase în toate felurile de roșu, de galben și de verde. Câinii de vânătoare alergau, stoluri de păsări zburau speriate pe deasupra movilelor pe care, printre pietre, se întindeau tufișuri de mure. Marea era albastră, întunecată și plină de bărți și corăbii cu pânzele întinse. Iar în șopron, babe, fete și copii curățau hamei și îl puneau într-un butoi. Tinerii cântau și bătrânii spuneau povești cu spiriduși și vrăjitori. Mai bine nu putea fi nicăieri. Pe aici e frumos iarna. spuse fetița și iată că toți copacii erau acoperiți cu polei. Parcă ar fi fost mărgean alb. Când mergeai, zăpada scârțâia sub talpă. Parcă ai fi avut mereu ciuboțele noi și pe cer cădeau stele una după alta. În casă, pomul de Crăciun era aprins. Se împărțeau cadouri și toți erau veseli. Prin casuțe țărănești se auzea cântec de scripcă și scripcarii căpătau clătite. Până și cel mai sărac copil spunea, ce frumos e iarna! Da, era frumos și fetița arăta băiețașului toate frumusețile și socul își răspândea mireasmă. Și flamura colorată cu care marinarul cel bătrân pornise pe mări, flutura mereu. Băiatul a crescut și s-a făcut flăcău. Și acum se pregătea să plece în lumea largă, departe, departe, în țările calde, pe unde creștea cafeaua. Și la plecare, fata și-a luat o floare de soc de la piept. Și i-a dat-o. El a pus floarea cu grijă într-o carte și cât a stat prin străinătăți, ori de câte ori deschidea cartea, merea mereu tot în locul unde era floarea amintirii. Și cu cât se uita mai mult la ea, cu atâta floarea se înviora mai tare și el parcă simțea mireasma pădurilor din țara lui. Și din petalele florii se ivea vea fata cu ochii albaștri Și limpezi și îi spunea în șoaptă Aici e frumos primăvara și vara și toamna și iarna. Și multe chipuri și locuri de acasă îi lunecau prin minte Așa au trecut mai mulți ani și acum el era bătrân și ședea cu soția lui, bătrână și ea, lângă un soc înflorit. Se țineau de mână așa cum se ținu răcând voastră bunicul și cu străbunica și ca și ei vorbeau de vremea de altă dată și de nunta de aur. Fata cu ochi albastri și cu flori de soc în păr și de sus în copac Dădea din cap către dânsii și spunea Astăzi e nunta de aur Apoi a luat din conuna ei două flori Le-a sărutat și florile au strălucit întâi ca argintul pe urmă ca aurul Și când le-a pus pe capetele celor doi bătrâni Fiecare floare s-a prefăcut într-o coroană de aur Și acum amândoi ședeau ca un rege și o regină. Lângă socul înflorit și el spunea soției lui Povestea cu mătușica din soc Așa cum o auzise când era copil și amândoi au fost de părere că povestea asta cuprinde o mulțime de lucruri care seamănă cu viața lor. Și tocmai acele lucruri le plăceau mai tare. Da, așa este. Unii îmi zic că mă tușica din soc. Alții îmi zic driadă, dar numele meu adevărat este amintirea. Eu stau în soc și cresc cu el odată și pot să mă duc cu gândul înapoi și pot să povestesc tot felul de lucruri. Ia vezi dacă mai ai floarea aceea de demult!" Și bătrânul a deschis cartea și floarea era acolo, între file, proaspătă și frumoasă, parcă atunci ar fi culeso. Și amintirea a dat din cap mulțumită și peste cei doi bătrâni cu coroana de aur pe cap se împrăștia acum lumina roșie a soarelui sfințit. Au închis ochii și... și... povestea s-a sfârșit. Băiețașul ședea în patul lui și nu știa dacă a visat, ori a auzit o poveste. Ceainicul era pe masă, dar din el nu se mai ridica niciun soc. Și bătrânul care spusese povestea, tocmai se pregătea să plece și peste o clipă a și plecat. Ce frumos a fost! Mamă, am fost în țările calde! <laughs> Cred și eu, după ce bei două cești de ceai de soc, ajunge repede în țările calde. Hai să te învelezi bine cu plapuma, ca să nu răcești iar. Tu ai dormit și noi am stat de vorbă și ne-am tot întrebat dacă-i poveste ori întâmplare adevărată. Și mătușica din soc, unde <laughs> E în ceainic. Să o lăsăm să stea acolo. Ați ascultat Fata din Soc de Hans Christian Andersen. Distribuția a fost următoarea: povestitoarea Jeta Heimer, mama și bătrâna Florina Istodor, marinarul și bătrânul Sandu Emanuel Barbu, fata din Soc Flowerbomb băiețelul Gabriel Muncus.